Або хоч замовкла, тимчасово чи навіки вже не важило. «Варваро Федорівно, давайте закуримо!» Пішов на чергове коло. «Сигарета, келишок, унітаз, зять!» Власне, те, що від нього залишилося – смердюча, потворна порожня оболонка, в якій булькала, переливалася і вирувала горілка у переміж із блювотинням. Він уже не ходив, повзав, не говорив, Випльовував окремі звуки, не пив, захлинався горілкою, бо не міг ковтнути, хитався, заточувався, хапався руками то за стіну, то за одвірок, то за стіл, щоб не впасти. Ще трішки бабусю, ще два келешки, здається, вже дійшов до норми. Дитину, то це з ним не уперше? Дивом дивувалася Варвара Федорівна. Вона повірити не могла, що після такого людина могла вижити, ходити на роботу, їздити в тролейбусі, розмовляти. Вважати себе не людиною, звичайно, але, будай, людиноподібною істотою. «Та що ви, бабусеньку? Раніше таке траплялося приблизно раз на два місяці, потім частіше, раз на місяць, тепер мало не щотижня. Він більше в запої, ніж тверезий. Стомилася я, до смерті стомилася. Вона вимовила це до смерті так байдуже, що Варварі Федорівні стало моторошно. «Дитинонько, Люба, що ж нам робити? Послухай!» А робота, а театр. Як він ходить на роботу, отакий. Прикидатися він звичайно може, але ж видно запах, чути, ходить, хитається. Є ж там у нього якесь начальство. Що ж вони не бачать? Ой, бабусю, не смішіть. Бачать, звісно. Директора зараз що, правда, немає? Він на гастролях. За кордоном уже майже місяць. Тому й розпочалося. Гуляйте миші, кота немає. Замість нього заступник, але він сам такий же пияк. Разом випивають. То що ж він йому скаже? Його дружина сама до мене не раз телефонує серед ночі. Розшукує свого благовірного. То що ж, нема на них управи? Це ж театр. Є управління культури. Там теж керівництво. Є влада. От завтра я піду. Я усіх розшукаю. Я до всіх достукаюся. Врешті я, заслужена вчителька, маю право вчити». «Бабусенько, з ким там говорити? Вони ж усі один за одного, пияк пиякові». «Ні, не може бути, щоб усі. Я піду, завтра уранці й піду». «Легко сказати, піду. Треба ще дожити до ранку, в голові гуло від цигаретного диму, від утоми, від постійного шарпання, на яке намагалася не зважати, та не могла». Десь близько третьої цей ненастанний рух, сигарета, келешок, унітаз – Нарешті почав сповільнюватися. Забракло сили. Тепер, мабуть, пора. Валюша ласкаво, мов до дитини, пішла, погладила руки, якими потвора щойно била її, ноги, якими щойно топтала. «Стасику, ходімо спатоньки. Я тебе роздягну. Любий, лягай, лягай у ліжечку. Я поселила чисту білизну, як ти любиш. Я зроблю тобі масажик. Ніжки, спинку, тільки засни».